У нас з ним одна група, я знаю. Це була Христина з ротаційного бюро. Та сама, як їй нещодавно Сергій Кучерявий пообіцяв кілька суботніх походів до театру за те, що в понадурочний час друкувала соціологічні анкети. Не турбуйтеся, Христина. Передавання крові йому зробили ще вночі. Лікарі кажуть, все буде гаразд. Зараз має приїхати професор, він вирішить, чи потрібна операція. Операція? Дівчина списнула губи, Часто закліпала. То я зараз відпрошуся. Поїду туди. І вискочила з кабінету. Хвилюється. Та я сам. І дзвонити в лікарню Так часто не випадає. Стривай. Я зараз зв'яжуся з Оленкою, Вона мусить знати. Володар набрав номер, попросив покликати Олену Лісову і запитав у неї про Кучерявого. Слухав, киваючи головою, поклав трубку промову. Оленка в курсі була при обході. Професор уже оглянув, сказав, що операції поки що робити не треба. Зато він знову дивитиметься. Сподівається, все буде гаразд. Подзвонив грек і сказав, що для опізнання все готово. Гаразд. «Нехай тоді Капелюшний проводить із Дворенковим, а ми тут із Володимиром Андрійовичем займемося Миліновським. Давайте його до мене», – розпорядився Маринич. За кілька хвилин до кімнати зайшли двоє статистів і дві жінки поняті. Одна висока, огрядна, спокійно привіталася, на запрошення Маринича сіла на стілець кутку, витягла шпиці з нитками, і узялася до Плетова. Друга метушлива, гостроноса, бистроока з цікавістю оглядала кімнату і присутніх. Привели Меляновського. Маринич порівняв його із статистами. Може бути, всі троє майже однакового росту, худорляві, але на цього дріопітека з його низьким скошеним чолом були мало схожі. Громадянини Меляновські Заговорив Володар. «Як вам уже казали, вас підозрюють у чиненні кількох квартирних крадіжок. Є люди, які бачили злодію. Зараз ми запросимо їх сюди і проведемо опізнання. Просто що звернувся до статистів. Стати поряд, ось тут, біля стіни. Ви, Мариновський, можете вибрати собі місце з будь-якого краю чи всередині, де хочете». Меліновський хвилину вагався, потім проскритив. «Мені яка різниця, де стояти? Вагадуєте, не знати що. Може, хоч би і тут. І став з краю, ліворуч». Володар пояснив, як саме проходитиме пізнавання. У супроводі Шурейк'яна до кімнату війшов шофер Власюк. На прохання лісового він, не приховуючи свого обурення тими типами, котрі вплутали його в цю халепу, розповів, Поїхав до будинку, де живе Куравльов, за викликом, одержавши розпорядження з диспетчерської. Ті двоє вже стояли біля будинку. Ще про всяк випадок перевіряючи, саме вони викликали машину. І повіз їх, куди сказали, до ресторану в Галехові. «Дякую, товаришу Ласюк», – спокійно проказав Володар. «І «Я тепер попрошу уважно подивитися на цих громадян». Чи немає серед них одного з тих, кого ви везли тоді? Придивіться уважно, не поспішайте. Згідно із законом, попереджаю вас про відповідальність за неправдиві свідчення або відмову від них. Чого б то я мав щось вигадувати? Ображено знизав плечима власюк. Звичайно, але закон вимагає попередити. Власюк довго обмацував поглядом виставлених перед ним людей і нарешті вказав на Меліновського. Цей був, а другого тут не бачу. Я? Аж підскочив Меліновський. Та схаменіться, чоловіче, може якийсь схожий на мене. Помовчте, осадив його Маринич. У вас буде можливість усе пояснити. Товариш Власюк, ви впевнені, що там був саме цей громадянин? Запитав Володар. «Не сумніваєтеся, Стверджуєте це категорично?» «Він, точно, сидів позаду. Його напарник спереду, а цей позаду».